Për një temë shumë të rëndësishme që debatohet nga shumë psikologë, sociologë, në përshkolla diskutohet, ku justifikohen shumë veprime duke thënë moralet janë të lindura apo fitohen. Pole më trajtuam shumë gjëra gjatë numërison e dytë, por ne do të vazhdojmë edhe sot me shkaqet, me të pyesim përsëri, me të kemi pas shumë pyetje në lidhje me çëshen që morali është i lindur apo fitohet. Do të futhemi në shkaqet, por menjëherë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 prej shqoqërisë të fotove dhe reklamave. Foto e me njërë gri në sëfënd, kishte fokusuar një kryes njërzore të pafajshme, e cila kishte vendosër kokën leht në një gurë të fort edhe ndjen të e butësin dhe përkëdhejlit e kti guri. Bukuria dhe butësia e kti guri kishte sfiduar shumë zemra, zemra të ngurëtësuara për balë vlerave humane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 të plecoj sa do pak ndo një boshllëk prinderor, të të sjell një jastë këtë but, që kokën më lehtë të vendosësh. Gjumin më rehat të bësh, por em dhe s'mundem. Ska mundësi, botëm është mështje dhe rëth fytit, halët dhe finansat më janë rritur, sytë nuk shohin më dritën e zemrës e dikurshme. Ah, ah për mua nëse nuk zbutit kjo zemra ime, e vështirë televizidora, të të sjell një jastë kët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 E, teorit e filozofit të ndryshëm të se të kam prodhuar pas taj ide të rëzikshme po që fillimeq kanë qenë teori që ato teori kanë përbër besimin e njeriut përbonit vërtete përbonit realitetit sektuar pra në duha thamë që besimi pa marësisht në qka në, është, është ka ndikim ka ndikim themelor dhe ka ndikim të pa nashkallushum në formimin e njeriut ne kemi preku kemi hasur po, qoftë dhën... edhe kët edhe kët vetë pejgamberi sa sallam e ka përmendur në shumë aspekte. Për shembull kur flet për disa vlerat morale pejgamberi sa sallam a prezntivën atëre vlerave e bën duke iu referuar besimit. Duke iu referuar besimit. Për shembull kujdesi për gjuhën dhe për çfarë flet njeriu dhe që me kët gjuhë mos të ofendon do kanë mos të rëndon do kanë ma sta fjuje ndo kënë ekstë më radhë, është pies e pandash me moralit. është pies e moralit. Kur pega mëri s.a.s.dem, fletë paruhet në gjuhës, këtë e bënë për mes besimit. Me në keni juq minu billahi, u lehumi lë akhir, fëlljekull kërë këjren au le esmut. Ko është besan në Allahon edhe ditë në gjukimit, lehet fletë mirë. Ose ket, ket të theshët. Anda e shika këtë vlerë të modhë që sotë shumë mund n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 se zoti i ti flan, gazetlodhët ka kanë një përgjom. Ky besim, atë do të më bëj mua që 24 orë të jem i kujdesur me çfarë flas, apo të jem i kujdesur për aq kohë sa zoti më zgjuar, unë kur flan unë pastaj më lirë. Apo, në çoftë për shemb, besoj sikur sofosët thon se zoti ka punë më të madhe se të të mirët me nevojën të qoftë. Atëherë ky është normale që ky besim të reflekton drejtpërdrejt dhej në siluetën e këtij njeriu.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 e thon zëshëm nuk kjo te Allahu nuk ka rol apo mark jemi larg jemi afër çfarë ju e flasit një atëherë kë po dishim duhet katër vit praktikë intendime që un të ruam në gjuhën time nëse për shembull un si musliman besoj se Allahu më nduan do të më mend në pyetje ma yel fi min qawlin illa ladayhi raqibun atid dhe ajo al-tanzir i ka ku destart e gatim që shënojnë dhe ata do t'ju prezantoj këtë libër zotë tim nesër që në bosta asoj që shkruar aty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 dhe nuk i gjend kujdes kjo pjesë. Mangësia e besimit çon në këtë gjë. Sepu ka kaq të gjenë, kaj që, kaj që përkushtuar, tregon që persona nga besimi i madh është i brëndshëm, reflektojmë thënë kjo adhyrim. Dhe kë gjuha ai nuk është kujdesshëm. Ne fal zot të manduar, vëndëruar, kemi një rizjim alhamdulillah të përgjithshëm në trojet tonë. Kë bëm <laughs> kolektivt njerëzën filli Allahu azhjel. Dhe këj këthim, dhe me thonë, ka përfrit e gjitha kategorite njerëzve, shtreset e tyre. Ka përfrit rininë, ka përfrit të vjetrit, gratë, burrat, fëmi, gjithë ka përfrit. Dhe si proces është, me dërtejt, për të knaqë. Përtejt, ka një këthim dhe zotej. Po, ka një këthim. Mirë, po, në qovës e kemi kaluar fazën e parë, apo sfit në parë e kemi kaluarë, ku është normalizunë most ma dhe tjesë besimtarë,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 Në besimit të këmëslimanët sot nuk është kuptuar me të gjitha aspektit e ti. E ti. Po është kuptuar nuk për shambull të kufizuar. Të them për, për shambull. Kur flitit për imanin, imanin, që na e përthim besimi, pa. po imanin këtu kam përshlima ato që është me ngusht, që sa a i besimin për njësit, po. Pa. Shumë debate bëhen të këtë terin të këmëslimanët,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 do të bëjmë një analizë ose të bëjmë një një anketë me me xhamatin e xhamit apo mm -hmm. ti themi kështu për shembull apo na i tregoni kushtet e imanit cilat janë keu që do më ndashmë që ditën e parë fillon me u falti, dytën mëson këto gjëra që thashë kushtet e imanit mbi dis besimtar e vërtetë apo do të më fasuosh se pëstila në këtë çështje apo pëstila do më as historikisht nuk mund ndoshta me me me me me, me ti pranoj se si duhet Regull, po themi, ju hoqti, nësa nuk më ndonë mirë në regullun nga bëj, kalujmë se ata gjithë e bënë përndimin e mrekullu shumë teorek të këtëre e, kushtëve të imanit. Mirë, i thema ti, a është kusht i imanit besimin me lojke? Po, besimin e Allah, besimin e Allah, mara shambull. Apo. Mirë, qëfar ke, qëfar ke përfituar ti nga besimin me lojke njëtën do në përdisma? mashfui perfitimi ti çfarë do bie kici që më bezumë lajka çka çka çka ku do bin kët punë vetë do të besu A e mjafton edhe më çka çka unë kraposë dohet anjeta apo do të, të na i përmeni kushte i amanet apo dhe çfarë ke përfituar ti praktikisht nijet ne përditshme nga këto, ke filuar, foci, lan, këtë duke filluar një façë besimin e Allahut kamsu kët kët kët nga, nga besimin në mërenë, nga besimin në pej nga më bërtë, qëka no, ke përfitur të praktikështë? Pa marësishtë a ja që lanë, a nuk ja që lanë, a është mirë, a është dhejtë, nuk më në nëcijë qëka si, shruan ajë. A vladë, i po, të regonë praktikështë sa so ke tentu ti, apo të zbërthesh këtë teori njëtën të në praktike. Në të shumë se besimi është shumë pak i përdorën, në qofë se kapaciteti i gjenive në botë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 këto i man të ndriçim që është kaq i mirë nuk e kanë kthyer. Po, kanë kthyer. Edhe po kanë kthyer të tjerat. Sepse s'ka gjuhërtet që thoshte që e pas dikon që flis dhe i thash kushën kurset të fjalës la ilallahu nuk do ta përgjigje. Edhe do mendi pse s'do përgjigje sepse vërtet pason dot kjo. Ajmanin nuk e ka kthyer vetja e vet, e ka kthyer të tërët. Po. Oh. Shpresoj të jetë qartë Hoxhëtë ta marrim Ajmanin të, të kthim mos bëni si sa që tha qëri që dijek veten zotin e gjatë të tërë të tërët. Zot nargojt. Kthemi Hoxhë i pyetim thënë lidhje me ata të cilët nuk besojnë por kanë sile të mirë, që mundë jenë në mesin tonë. Cili është, më thëmë, vërtet e dalimi, që këmurali, si, si këmurali mirë, këmë një që nuk beson? Ndë gjavë, në gjaullë, në nërë, besimi, njëri ju beson dhe qëka, në tashë. Nuk aqës beson? Pa tjetër, pa tjetër. Dhe ata që nuk beson, që e quen vetin ateista, a po? Ata nuk beson vetëm se eksistën Zoti, a po? A mm. po? po ta beson gjëra të tjera. Unë qase dishka duhet beson ai. Po. Dhe paraq sa so beson diç, apo paraqja mund Reflekt. ti mu, ai mund ti jap diç. Unë ti jap diç, patjetër apo. Ëh, nga se edhe nëriu edhe edhe e, kur është i zhvesh nga besimi në zotin xhallaluhu, Allahu tebaraka ve teala nuk e ka zhvesh at nga çdo e mirë. Apo Allahu i mënduar dha kanveshur në kamerë që petkën e në të shmëri se pasër. Apo? Pa. Edhepse një ndodhë që njëri u të zhvesh petkën e besimit. Me gjithat i mbetit një petkë. Ende i veshon. Dhe gjithasht në qovë se kë petkë komunikanë drejt me familjen. Që ata së paku e mësojnë për nësë avlera. Aje fuqizënë këtë aspektë dhe mund tjetë korekt, i drejt, i s'jallë shëmë dysë aspektit. Mirë po! E meta e kësaj është se nuk fillimisht do t'i përmenja dytë meta kërësore. E meta e para e kësaj është se nuk është nuk është i përfshirë në atë moral nga gjitha aspektet. Nga gjitha onë. Në që në jimë ndërë të i të metë prejë? Do të këtë e... meta dikullë. E pa. pa tjetër, nga se se ka marë nga gjitha onët. E para e dyta nuk është afa gjatë. Nuk është afa gjatë.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 Në këtë hadhje Laura ka ka përmend se këtë ka vurë për të nasprovuar. Për të nasprovuar apo se Allahu xhallahu nebteli ne i kemi krijuar njeriu nga përzierje min amshajin nga përzierje. Përzierje çfarë kupton? Ontë e rta pozitive ontë ontë e rta negative ontë dish më po kësaj përzierje njeriu. Për shfarësuj që për këtë nebteli për të nasprovuar njeriu. Nasprovuar atë ditë në gjendje për shembull që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 Dash jamë garanci. Ja, kur s'ka kusht. Ëh. Ëh nuk mundu kësta pa mundesh, ma. Nga sa është e mbjellu tek njerit për ta sprovuar Allahu xhënëvalla. Apo, prandaj çfarë nuk kupton ti? Një pak kujdesia imja. Apo mund të më revanshohet që delësh. Prandaj edhe Abu Dharr, radiallahu ta'ala, ai kemë përmend. Ai kemë përmend pa. Ai ka thënë njerë i devas nuk ka dini mirë. Mirë po, në moment të caktuar, apo nuk e ka aktiv efekt kësaj një dhe e ka bërë shkelë në durë, e ka nëqmu vëlanet i bilallin në basën gjurës ësëzës, dhe i ka thonë për nga mërëse inë në kemru në fike gjahilie, endë, endë është aktiv të tingë në ansa, aktive është endë. Përëndaj edhe, djetarët e dhe, dhe kam përmenë, se njeriu, i kam përmenë edhe i më temi, i mën qajim, i mën qajim, e kam përmenë, se njeriu gjatë proces pastri të pastrimit të zemrës të ti, që, që është, do më që të hulumton shumë zemë, çfarë kam jo ja. Lec ja, sa ti mund të befasuar çka do të gjë. Është gjithë, gjithë brenda. Befasuar çka kombra. Por e rendisim është që të vendosë mbi të një pllakë sigurt, që nuk lënë me dal. Tha pllaka është me rëndësi apo. Është pllaka ndikujt, nuk është e qëndrueshme. Apo e ke pa sigurisë, por shumë po. Po kemi edhe edhe njët në kësaj bote. Zotaraj. Po është një pllok, ajo mund të qëndron 2-3 vite, por pastaj fillon të pëlcet. Dallsha ka plloka të fuqishme që ndryojën me shekuj. Apo andaj vorët besimtorët për plokë ka vendosur bi burimin e, e e e e e e e do cribë negative që dalin nga vetja e tij. Përndysha, përndysha faraoni nuk kalin faraon. Ja është skalin faraon. Kalin ai. Ja, kalin, ka kalin sikurse të fëmit të tjerë kalin. Apo mirë po në zemrën e njeriu. Njeriu apo apo akop priria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 nuk është pënduar pëndim kualitativ. Pëndimi që nuk kuptam përmisimin e vazhdushëm është shëqëru është është si jo në gjëtërijet e stonë. Andine gjithë mënjemi në kujdes, gjithë mënjemi në përshjellin. Aj që e përdor besimin e lana zogjenë për ta kontrolu vetën e ti. Gjdoherë? Gjdoherë. Dhe e përdor këtë besim apo për ta ndërtu plakën që me te i përmbys dukurit negative, punëri është ACL, do të thotë është unik mes të branchmës, të tashmë. Të tjera që nuk e bëjnë kët, do të dështojnë herë erdo kurdo, herdo kurdo her, her do të dështojnë. Allahun e ndërvejt. Atë e shkupusin pjesën e parë me këtë që sërim shumë ndonjë të qartë për atë që ka mend për, kuptuar për zirë, të kuptuar logjikuar, që ti si krijes e përzier, mundot vendosësh një pllakë të fortë me pasaj pjesën e përzier të keqe që ke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 Dhe. Po mirë po, burimi i par është sigurishtë nga e, prinderit si e këtën. Dheri, si që di me, në jemi i kanë të shmitarë vetë, dheri me moshë ndoshta 15, 16, 17, 17, gjithë mund nga prinderin e kimin e i pasë si shemboj, dhe a i ka thonë mirë, a kanë që ashtu mirë mirë, po tani pas një ku, e, duke ollumtuar vetë, duke po ma shumë, duke ndoshta edhe duke ulltu ma shumë nga vërbot, është e njëri mundët me diferencu ma mirë se që fara është mirë dhe që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 shdo gjyë që e vëprojnë do më thënë përdisin e tyre, shdo gjyë që e pasurinë përmes vebër e tyre, e bojnë nënë ligjën e makjavellit që qëlimi e justifikon pra atë lethemi mjetin dhe anasjelta, a mjeti kryhet do më thënë në shdo form dhe qëlimi do më thënë merë e,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 Ky është e fjale fundit hoqë që ne shpiguam dhe që arcuam. Një hoqë, këtë pisa e zemrës. Gjemi njërë që thonë, unës du të bëjkeqë. Me zemrë, valaj, bilaj, zdo. Por nuk e diho, pëse në do të bëjkeqë. Cëve thimi hoqë? E, thimi që fillim është nuk mi aftën të thuat, nuk duat bëjkeqë. Nuk mi aftën. Por... E, duhet të thuat un munduhem që mos bëj qaç. Dhe dallimi më së dhe dalim mes dua dhe munduhem or dallim shumë i madh. Tetësh kur un dua që të kaloj në shkollë, dua, kam dëshirë, pëlqen. Apo tetësh kur ne munduhem të kaloj. Mm -hmm. Se të të gjithë nuk na lërat as ke termat, e kujdesim ke termaton, thotë që termi po, është, është, është që çarson. Po, ajo çarson dhe nuk çka po ai çfarë don?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 pse se nuk është diçka rregull. Apo po njoheshuni vetësi, për shembull, Njeriu nuk e ishte as me shkollë. Atë po ne dua për kam dëshirë me kalu, nuk ka reaget mëndshëm. Apo më thua se thotun, po ne u mundua be. Dvetja do të pse po gënjen. Ku mundohen? Mm. Apo anë kjo konflikt që krijohet mes të jashtë në të mbrendshëm, e bën njerin që të lëviz. Me ndua që njeriu ta një, një gjendë tirale, mos e thonë iluzion edhe gënjeshtra. Nga se shejtani bën që ne të në rëthën një iluzion, apo, që të mendojmë se një, po dojmë, nuk e di nga vije kja, po, jo, jo, thekët iluzion, dhe përballën me realitetit, i hidhur, jo i mirë, kjo hmm. është realitetit, për përballën me realitetit, nuk në në kuptan shkënjimit, jo, për në në kuptan, të di Rushim. ku jamun, dhe e kam përmendë në disa një shamullë konkret, një mik në që se vijet e ti, ja, ja në Tiran, apo? Po. e ka humë për rrugën, të ajtë të thetë në telefon, të thotë e ka humë për rrugën, nuk di ka dhvi. Te pyti e parit e cila është? Kuj e. Ande unë duhet dhe vetëm, kuj e ti? Me këtë, të dëshërën e mri këtu? Dëshyren, a dëshërën që mos të bësh keq? A dëshërën që mos të hidroash, mos të shparthesh në laf? A dëshërën? Po, kuj e nga kjo? Të të shërën këtu dhe kuj e? A deshë largsë dhe afërsin ku i ta mendova se po, do unë tregoj rrugën për të ardhur po, te destinacioni. Kutim, po, po, nuk përqaktuat lokacioni ku ji me fjalë dua. Jo, nga semiferrën dua mund të jem pikrisht në zemër të Varrolet, <laughs> po, unë dua të jem nër... po, që... në qendër. Po, unë dua atje me dëshirën kam arritë më të të më dëshirë. Po, s'oj mundu më ardh atje. Mundi jam përqaktuar lokacionin ku jam unë. Para dua që çdo njëri të ndalë me rrugën e tij.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 Të gjithë do të vinë ndërtisë këtu sot me gjestar. Apo ftese për meditim të thendshëm për të ndohen me veten tonë, apo ju përjetuar një iluzion, gazet njetës sot i ki realitetit. Ikit. Apo edin se është këshë, disi munduon se ta futin kokën në rrë, që mos bëhet me rrezikun. Do të rreziku ska ik, aty është rreziku. O vllajë deruar, nxjere kokën. Shiko, është lojë një ofertie, jeni rrezik prit, nuk më rancitash. Kjo është realiteti i ty. Balavaqohën me te edhe në Qusëf desën. Nuk, nuk të bëndirë, nuk i mundësi të shpetash duke futur kokën rrënë. Shumë së në mënë këtë e bëjnë, Apo, nuk kanë gudzim të balavaqohën me të mëtëmën. Filohë atashtë në një, balavaqohën e ndërruarë, falë me vetën të të, po, të ndërën. Une, për shembol, subhana, të parë të tonë kanë qenë me të vëlletë, tëriminje të një ka qenë këtu, Allah e kurëgju nuk është t Ka seksion ka juti piga mirësosela trem nuk është ai që ka mundi ti mund njerëzit por trem është ai që le e përmban dhefin e tij këto tremia njëri ri një një një korde që buan Ibrahimullah i ka thonë o imam e kam një përgëdhimë që ti të, të natën falësh gjithu të çha po më ndau ju yo la ti kur e kanë dhënë që të le banish është ndal ka Allah njerëz më nduin për mëo kështu mirë sa ku jam unë?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 S'mos valla me. A është realitet që o, po, o, onë mndash kë ka kur të ndalsh me vitën tënde. Edhe edhe del çdo ti ke ndryshë pastaj e ke një pasyrë reale të gjithë instante, nuk befasohesh pastaj nga ndodhit apo nga ndodhit. ë e momenti që ndodhet. Po mendoni kur jesh valla me vitën e tij. Çdo që për të është e befasishme. Si ndodhi mu hapçyr, pse do be pse po çuditesh? Pse po çuditesh? Ç'ndos. Pa ndodur.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 Sa so kohë u mërë mësuzve, të aja për në zënëzve? Një, një vit! Një vit atë mësojnë. Shkronjat, lidhje, nësipë, tërkët. Nëse një vit, një alfabet që nuk javlen, për mërë nëse tjedhin, duhet një, një vest i keq një zët vit e mbjellur në ty, që është në mashtrimi. Kolektivë jemi të edukuar në mashtrim. Kolektivisht jemi të edukuar në mashtruatët.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 abetarën të jam së është dikujt. Apo një vetë. Qe aj të betë një ledzu është dhe i redikon, edhe përse në vitin e 2. Edhe në klasë në 2 investohet në përmësimi i ledzimit. Tek në vitin e 3 mund të logaritet së rrjetë. 3 vite për të ledzuar. Dhe një. sot, nuk konsideruat se dhe të luftuar analfabetizme në qovë se njerë din me shkëm në ledzu. Sot, analfabetizme ka morë një formë tjetër. Të të Apo? Një nuk konsideruat fazë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 Masu u që ditë që është si përmërsu, që ditë u që kanë duhet dhe që ka shumë me amasë i këtë që ti përgjënë. Ne duhet të fanurinë Allah në natë e ditë që, që, që, që Allah përnarunë. Vëllahi se nuk e... Na mundë, mundë, sigur se të hor. Hormut, të bëjmë i horë. Të mërësish mund të bëjmë i horë. Nga prapambeturia moral e që kemi. Nga analfabetizmi moral që kemi ne end and the abcetën e morale që kemi kaluar. Elena më thash të kalojmë në në fazë tjetër. Në fazë e tjera të rozës. Pastaj ju them që nuk ka çka u befasu. Që, që detu, në çështë ndonjësh që është mirë për teje. Se ndonjësh që e ke që normale. Mund të jetë normale. Është normale. All-on right hot. Unë thjesht lajmroj hot që minutat e misionit ne kanë përfunduar. Edhe pse kemi shkaqe të, të tjera që do të, të flisnim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 Ti mbusëm nëse në misione të tëra që kemi përfituar dhe Lusullam pofton të vazhdojmë, përfitojmë. Amin. Mos seklet ajo pjesa që sot nuk e dhanë një goditje, është mos gënjeve tenton që i mirë. Kjo shpresoj të të mësimi inshallah. I radës ecte misione. Qënë lut Allah na shpëloi me të mira. Edhe turma me rroft. Përse në emer gjithë vlezave motorra që na kanë ndjekur, Allah të nderoft. Demi pjesë për erë së bashku në misionet tona. Amin inshallah, duke shpëmbier, duke shpë. Të ndëruar vlezar, të ndëruar motra. Hoca tha